Ja, det här är Sverigekanalens webbradio som normalt sett körs dygnet runt på fyra kanaler och ibland är det olika program också. Eller utbud på kanal 1 och 2 respektive kanal 3 och 4. Och vi har imponerande lyssnarsiffror också. Ansvarig utgivare för Sverigekanalens webbradio är Gunnar Andersson och vi ska dra aktuellt eh, veckoschema. Som kan uppdateras och uppdateras och justeras ibland. <kör> Ni kan besöka mini.nu-veckansprogram. Och det här är den senaste uppdateringen. Som är den 5 augusti 2014. Måndagar 17.30, Granskning Sverige. 18.00, Radio SD. 19.00 James Edward show från USA. 20.00 World at 8 med Lynn Mozart från UK. 21.00 repris Radio Landsband från lördagen. Och 22.00 ABC News radio från U Australien med morgonnyheterna som klockan är 6 på morgonen. Tisdagar 17.30 Pat Kundall från UK. Han är nästan 300 000 besökare där på Facebook-sidan eller på uh, Youtube-sidan. Tisdagar 18.00 Sam Bushman Show från USA 19.00 James Edwards Show från USA. 20.00 The White Voice från USA. 21.00 David Duke Show i USA. 22.00 på tisdagar ABC News Radio med morgonnyheterna från Australien. Onsdagar 18.00 reserverad, reserverad tid för att på 60 minuter direkt från Dalarna. Annars kommer mix 88 MHz. Onsdagar 19.00, Danmarks röst. 20.00, ST Falköping med Byradion. Onsdagar 21.00, Radio Frekventa från lördagens Stockholms närråd i 88 MHz. Onsdagar avslutas 22.00 med ABC News Radio med morgonnyheterna från Australien. torsdagar 17.30, Pat Condell från UK. Hans YouTube-filmer med enormt med besökare. 18.00 torsdagar Stormfront med Don Black från USA. 20.00 på torsdagar Wallet 8, Musar från UK. Torsdagar 21.00 jallarhonets halvtimme på Stockholms närradio 88 megahertz från lördagen alltså. 21.30 torsdagar granskning Sverige. Torsdagar avslutar 22.00 med morgonnyheterna från ABC News Radio i Australien. Fredagar 18.00 Alex Jones Show från USA. 20.00 Stormfront med Don Black från USA. Fredagar avslutar 22.00 med morgonnyheterna från ABC News Radio i Australien. Lördagar direkt sändningen, livesändningen Radiolördag. Startar 16.30 och pågår normalt sett ...till 19.30 men kan förlängas fram till 19.55 vid behov. Har ni Skype så kan ni kontakta oss på Dala Gunnar, eller telefonnummer till studion 0225 60 143. Och lyssnarna kan medverka från klockan 17.00. På dördagar sker en samsändning också med Stockholms närradio och Gällarehornets lilla halvtimme mellan 18.00 till 18.30. Lördagarna avslutas klockan 20.00 med ett nytt program med Radio Länsman. Söndagar 17.30, American Incident Voices med Kevin Strom från USA. 18.00, Alex Jones Show från USA. Söndagarna avslutas klockan 20.00 med David Duke Show från USA. Bakom Sverigekanalen står Kulturföreningen Gällarehornet, Box 42021-12612 i Stockholm. Box 420-21-2612 i Stockholm, kulturföreningen Järnare Stöd oss ekonomiskt också. Små så stora bidrag plus gyrokontot är 634-252-1. Betalningsmottagare Gunnar Andersson. Exempelvis kan ni lyssna via sverigkanalen.tk eller järnarehornet.com. Tk. Där ser ni också länkar till flash- och webbspelare och direktadresser till serv server1234 så att ni kan lyssna via, via datorns mediaspelare. Sprid eh, att Sverigekanalens webbradio finns och våra adresser.